דברים, פרק כה. כי יהיה ריב בין אנשים, וניגשו אל המשפט ושפטום, והצדיקו את הצדיק, והרשיעו את הרשע. והיה עם בן הקות הרשע, והפילו השופט והיכהו לפניו, כדי רשעתו במספר. ארבעים יכנו, לא יוסיף. פן יוסיף להכותו על אלה מכה רבה,